וימות אלי מלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות, ויישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה.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 לכנה שובנה אישה לבית אימה, יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועם מדים. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. ותתישק להן, ותתישנה כולן, ותתבכינה, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך.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 הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש, אל בנותי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ויד אדוני. ותישנה כולן, ותבכנה עוד, ותישק עורפה לחמותה, ורות דאבקה בה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי,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 כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנה שתהם עד בואנה בית לחם. ויהי כהואנה בית לחם, כל העיר עליהן ותאמרנה: הזאת נעמי, ותאמר עליהן.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 השבה משדה מואב והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים.